Усе в минулому. Вони тікали в безвість, в нікуди, ні до кого, аби мерщій і подалі. Щоб тільки не було чути вибухів, не було видно полум'я, не двихтів світ під ногами. І щоб не бачити тієї страшної вирви на дитячому майданчику, що її доводилося зі страхом оминати. Особливо ввечері, збігаючи з квартири, в підвал. Тільки знову починався обстріл. Після чергової канонади гримнуло так близько і так гучно, наче молотом по голові. Визирнувши, Валюша стала як вкопана. Сусіднього під'їзду не було. Сусідній під'їзд лежав зіжмаканий, і їй враз здалося, що таким ось ось стане все її життя і життя двох її дітей. Надіятись на щось хоч би трохи краще, було вже марно. Вони досить натішили себе порожніми надіями. То за день-два припиниться майдан, то на ранок порозходяться тітушки, то ще трішки красношахтарськ візьмуть наші. Чи на будь-що, аби перестав двихтіти й палати світ. Але це вже край усім надіям. Сусіднього під'їзду нема. І їхній почав коситись та, напевно, впаде. Вони жили на другому поверсі. Валюша забігла в квартиру, поскидала, що бачила, в дві валізи, а документи вже котрий тиждень носить за пазухою. І побігла назад, по дітей. Сашка і Дімка, дарма, що першокласники, все зрозуміли. Не один і не двоє з їхнього двору так само поспіхом покинули місто. Можливо, ті й мали куди? До бабусі з ділусем, до дядька, до двоюрідного брата? Вони ж не мали до кого. Валюша була сиротою, чоловік давно відсурався. Просто чула, що артилерія стихла, і пішла з малими на околицю. Таких, як вони, було чимало, там і там, по всій окружній. П'ята чи шоста попутка таки спинилася. В кабіну втиснулася якась огрядна тітка, а їй з дітьми шофер махнув рукою – «В кузов!». Вони жваво видиралися на кузов, щоб тільки шофер не передумав. І жахнулися! У кузові лежали трупи. Та водій уже газонув, швидше і швидше, і Красно-Шахтарськ віддалився за приміські посадки. Валюша не зажила в ньому щастя і не хотіла б сюди вертатися. Та й не було куди і до кого. «Мам!» – раптом вереснув Дімка. Ета васін папа із Б-класа!» – показує на тіло. Розвернітьсь і дивіться в другу сторону. Це все позади, в прошлом». «Мам, а куди ми їдемо?» Це вже Сашка. – От війни! Смотрите на дорожні знаки. Кілометр за кілометром усе частіше стали з'являтися написи Харків. Отже, до Харкова. До Харкова. У великому гомінкому місті їх висадили, а Товста Тітка порадила разом з нею йти до переселенського пункту. Харків був переповнений біженцями. Їх було видно і чути всюди. А що ближче до того пункту, то все більше чувати донбаський говір. Вона зайняла чергу, заповняла якісь анкети, її штовхали, лаяли. Та врешті відмовили на сьогодні і в поселенні, і в їжі, і в доброму слові. Тебя як зовут? Валя? Тут, Валюша, не даш на лапу, не прорвешся. Підійшла до земляків опасиста тітка. Я тут кое-какі хіди-вихіди знаю. Могу помочь. Валюша вже хотіла було виняти гаманця і передати на лапу. Аж ураз сполотніла. Вона в поспіху не забрала гроші з квартири. Ну, як знаєш. Розчаровано буркнула жирна тітка і пішла собі. Валюші сильно захотілось плакати. Але вона подивилась на Сашку з Дімкою і вирішила переступити через себе. У Харкові жив її колишній чоловік. Не навідувався, не дзвонив і не платив аліментів. Знає тільки, що женився вдруге. Дітей Бог не дав. Телефон ось, не видалила. Семенченков Степан Валюша, да ти чо? Почулася насмішлива відповідь у мобільнику. Стільки лет прошло, все давно забито. Все в прошлом. Да я й не в Харківі вже. Тільки, що в Росію к мамаші рванув, видя, що твориться. Прощай, не звони. Валюша закусила губи і відвернулася. Так сяк взяла себе в руки і побачила неподалік міліціонера. Ходив, нога за ногою, туди-сюди позирав, кийком по лиці себе постукував. Розрішите мені здесь сьогодні понищенствувати? Ми з дітьми з Донбаса приїхали, жити негде, є нечего. А я деньги, видать, потеряла. Достоєм да нічого. От туди лучше, ближе к церкві. Як к концу сміяни подойду 50 гривень мої. Валюша сіла, посадила дітей, поклала біля себе дімену бейсболку і стала шептати молитви. Як знала, своїми словами, за хвилин 15 хтось кинув гривню. Перегодом ще хтось. І ще трохи копійками. А потім хтось нагнувся і поклав у нажебране візитну картку. Степан Семенченков, підприємець. Прочитала візитку і підвела очі. Біля неї стояла доглянута, модно вдягнена, проте якась втомлена пані її лід. Валюша, я, як би сказати, Бывшая вашего бывшего, я видела как-то вашу фотографию в степином альбоме. Он позвонил, где вы сейчас. У меня большой дом под Харьковом. Вставайте, поехали.